היפופוטם! הצבעה מאוד עניוק! נולד רמטכ"ל, היה ראש ממשלה של שש מדינות ונשיא של שבע, זכה באירוויזיון פעמיים, המציא את העץ ומגלה הטלוויזיה, נשוי לעדנה, מלכת יופי, מיס עולם וירדנה ארזי, אב לשניים, יוני, רחמים ויוגב, במבצע אנטבה מצא את האות ט' וטס לצרפת, לימים כתב את הספר התנ״ך שתורגם לשפות רבות, אזרח כבוד של כוכב שבתאי, ועכשיו מצביעים בוד וזוכים בפרסים נפלאים, זאת אומרת אולי, כנראה שלא, משלימים אני מקווה שהרבה בנות ישתתפו במבצע, בעיקר תימניות חמודות מאזור השרון, ואביגדור תפסיק להתקשר. הצבעה בודניוק! בודניוק! ראש העיר הכי מדליק בעיר שלי, מאוד הכי טוב. היפופוטם! פנים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il